Laurogeita bost urte. Bete bira eskualdea faxisten esko erori zela, eta omen aldi bana antolatu dute ondarriiko kaizarrean eta behobiako zubizarrean ere. Ondribikoaren kasuan abuztuko mila bezuhun dageit haaseiko abgustuko azken asteetan eta iraileko lehen egunetan fasisten tirootsak eta bonbardaketa geroz eta Urbilago zituztela, Bidazoibaila txalupan zeharkatu eta endaiara lehenik eta frantxez estatu osora. Erbestera dudak joan ziren eunka ondarribitarren omenezko plaka batez harri dute kaizarrean. Gerora, herri deitzuli eta bizirik dirauten Ester Albarez Olaso, margari, ebota Maria Luisa etxe beste omen aldian izan ziren, baita Marikurz alkainen semeak ere, laurogei eta bosturtez, isindutako gertakariak berandu baino lehen argitara ekarri behar direla uste dute. E, zibutik, kabrotonazun, anagundu ziren zazpi urte, eta gure etxonan lexunia, posetena pues, eh, pues, konadea de Torri. Eta, e Torri ondoren goduzen, iruile bete karzonen, zuzenian, republicano esate gatik. En daia aldean, gero bayonara joan genien, eta bayonara galdu genuen gerra, eta bako txabere tozkitera, eta berrizaren daire Torri genien. Eta horre ingen nixuen urte eta ya ondarra bida. Ondar pilien, behar egazen zuten, izaz zutik eta txardinari buruek hendu, eta nire haitxe zen harotza, eta horztokien berazuen lan pixka bat, eta bian nahi aban hitzuen gaztiek, eta jai deusen gabe eta gaizkin. Gaurko menaldiakin, bai. nola sentitzen zera? Triste, triste. triste. Margarikaixo. Keixo. Bueno, gaurkoan plakatu guzi, eh omenaldi hau bazen garaia. Oso konten, Gustatzen zaí bai. No. Alegratzen naiz. Bai. Kontena, na. eske gausak ja jakitzia jendia oso ona da. Ez gero gehiago pasatzeko, Dai. mino jakitzeko nola la pasaren. Ni dut 80, eh? Eta 6 urte nuen gerra hazi sedian. Gero Frantsia er refugiatua en nantes dantes errillasen Sanxil. Gero berriz hemen zen ezerrez, diru ere ez, gozia paseagoen, eta talerra nire atxana de pinturaskoa dena destruitua eta txile ere bai. Zei urtekin, gerrateki esan, bidazoai azterka bai azterkatu da izan Vapore batian. Eh? Vaporean, zen orduan, Harremo. Eh? Eta denak, abiazioa egoinan, abiazioa, orduan korrika dena eta... Ez posible da, gehiago, gente tortsia, putzura, denakitoko, gara, ez ez da, posible, denakitokatia. Ez que dut grabatu hemen barrenen nola pasatu dugu, kaski. Mm -hmm. Eta gordoan, hau, txarradako bik, binen, ba, ere eta gozia, oso tristia zen. Basa dugu, denatate, binen, hemen naiz. Gogoratu joan dena astean, eh? memoriaren astearen baitan Pedro Barruso, Kote Gebara, Koldo Ortega ebotako xerraen enparanek ere hartu zutela itza, garaibatean emandako gertakariak aztertu, eta akaleko fitxa informatibo ez gain bisitak idatuak ebota itzaldi bat ere antolatuz Ebozen kasuetan, augustia abia puntua besterik ez da hain justu, e, fasismoaren biktimei erreko, errekonozimendu gisa aurneko urratxa e, Koldo Ortega historialariak dioenez beharrezkoa delako, baina justizia eta erreparazio aldiz nekez lor daiteke ubeldu zarik altxagabe. Karre biotzeko gauzak dira. zientzia bada historia, baino batzutar este baterako kontuan hartu behar dugu baitare zenbat gauza astu ziren, zenbat gauza manipulatu, zenbat gauza esate baterako okertu egin dira, Orduan aukera hori probetsatu behar dugu naiz eta biohotzeko gauza izan. familia barruan gelditu egin dira orain arte, eta gauza hauekor rialde hau, pasa behar dugu, baino irakurri ondoren. Errekonozimendua, gauza bada, justizia eta erreparazioa beste bat. Hori behar bada, e, zaila da ez, laro, eta bosturteta bai. gero, haipa, erbestera joan eta herrira bueltatu zen jende asko, ba, beste familia batzuk topatu ditula bere etxean, edo bere negozioen jabe zirenak, horri bueltan ematea ja nekez, egin daiteke. Gauza horiek egin behar dira, pausos pauso. Baina egin behar dira, batzuk egin behar dira. Baino gero esate bat erako lapurketak eta inbeste gauza eta ez daki dirurik egongo den hori dena konpontzeko. Baino saiatu, saiatu egin behar dira. Gutxienez, onartzea eta esatea gertatu zena horrialde bat isteko historiakorrialde bat herri batek edo pertsona batek behar du gutxienez irakurri horrialde hori. Baino irakurri gabe ezin da pasa horrialde hori. Irunen bihin bitartean adierazpen instituzionala onartu bute talde politikoek ere udalaren partetik eta mila bezudu dageita hamasiko Estatu kolpearen ondoriozirundarrek bizi izan zuten erbestea, Eta Gerra ezagutzere emateko erakusketa eta hitzaldiak proposatu ondotik, oroi talazten bizuegu iraiaren amairuan, memoria historikoaren bulegoak ateak zabalduko bituela irunen lehen aldiz. Nor naik, testigantzak eman eta erreparazio historikoa bilatzeko helburua dutea itzol arroio irungu udaleko memoria historikoko teknikaria da. Eta kasunetan ba, bulegoaren helburu nagusiak dira testigantzak jasotzea. Ba, gerra eta gerraren ondoriak pairatu zituzen biktima hororen Testigantzak gantzak jasotzea, badakigu gaur egun, e, bakan batzuk eratzen direla. E, Berrogei urteko diktadura eta izua eta isiltasuna dugu tamales e, gure historian, eta hori ba, ez, horrein dik ere, behintzat, ba, udaletik e, asmo horrekin e, gabiltza. Eskin finean, e, eme ardatzak beti aipatzea tugu, e, segia justizia, reparazioa horrein eta garbi dugu ba, guztion e, ekarpena jasotzak batetik, proiektua indartzen du eta zetika, berazten du ere, ez? ezken binean e, iritzi ez berdinek eta irakurketa edo ikuspuntu ez berdinek hori ba, guztia berazte dut eta. Beintzat senturoetik gama ba, berriz ere e, iritarrei bat deila esabaldu bertan partartzeko.